З'явилися нові цікаві факти, та це не конче обнадіювало. Варибрус зник за кілька днів до скоєння злочину, і якщо він таки був виконавцем спланованої акції, то не виключено, що вже ліквідований спільниками або замовником, і тоді глухіше не буває. Зачинившись на самоті, Слідчий дочитував останні покази свідків, роздивляючись численні портрети і зображення. На деяких підозрюваний взагалі здавався не схожим. Та не втім річ, хай там що, а для Баку лицей безробітний учитель ніяк не бажав вписуватись у рамки виконавця, якого могли би найняти для здійснення убивства тім за будь-яких розкладів усе впиралося у його затримання. За дві години, випивши пігулку від голови та снодійне, він зібрався вкладатися. Дружина мовчки накривала на стіл, обминаючи його не те, що словом, а навіть і поглядом. Як то кажуть, не вперше замужем не надто розбираючи, що в тарільці він клацнув пультом. Головні новини, вечірній блок, мас-медіа товкли одне й те саме, повністю позбавлені правдивої інформації. Виходило насамперед з того, що зараз найдоцільніше сказати з цього приводу. Настільки ж сказане відповідає дійсності та здоровому глузду, Річ другорядна. Виконавці, ж, отримавши відповідний наказ, відмовчувалися. Самому доводилося не раз відбуватися з купою фразою про те, що проводяться слідчі дії. Проводяться. Речник МВС Шендерук, зайнявши увесь екранний простір, сьогодні начебто нічим не відрізнявся від себе звичайного. Вираз обличчя – ні риба, ні м'ясо, очі, які не знати, куди дивляться, інтонації, по якій вгадується лише бажання випадково не сказати зайвого. У кращих традиціях полковник Шендерук будував словесні конструкції, нагадуючи Бакулі власну доповідь кілька годин тому. Внаслідок грамотно проведених слідчих дій – просторікував речник. Отже, слідчі дії все-таки були грамотними. Тоді ж за що його зранку мішали з лайном у високому столичному кабінеті? Стала відома особа-злочинця, який вчинив новорічний розстріл у виставковому центрі. 42-річний Богдан Варибрус, мешканець, Слідчий не повірив своїм вухам. Здавалося, Овшенденуха зовсім відібрала розум. Напевно, у завтрашньому блоці новин інформуватиме вже хтось інший, хто перевів підозрюваного у ранок злочинця. Педагог за освітою десять років тому він був звільнений з роботи за жорстоке ставлення до учнів з нанесенням тілесних ушкоджень та знущання. Кримінальну справу відкриту проти нього так і не було доведено до суду. Свого часу Варибрус займався бойовими мистецтвами і підозрювався у рекеті. Його особа спливала в гучному вбивстві кримінального авторитета Плачинди. Пізніше Богдан Варибрус притягався за підозрою торгівлі зброю і знову ж таки був відпущений за недоведеністю. Волосся бакули стало сторч. Те, що мав робити він, за нього зробили, але так неоковирно, що важко було в це повірити. За оперативними даними, варибро займався нелегальною археологічною діяльністю. У його помешканні виявлено кілька складів та невелику кількість техніки для здійснення розкопок. Водночас доведено, що саме зброєю, відреставрованою після тривалого перебування під землею, здійснено такий злочин. Аналогічна зброя застосовувалася також у ряді нерозкритих убивств останніх років, тому в даний час ведеться робота стосовно визначення причетності до них Богдана Варибруса. У слідчу в голові крутилася фраза, яку часто видавала донька: "Я в шоці". А кожен погляд на екран змушував доцитування Ільфа та Петрова, і тут остапа понесло. Висновки експертів підтверджують, що саме ця людина здійснила безпрецедентний за цинізмом злочин, який обурив громадськість. У даний час завершуються експертизи, яких у даному розслідуванні загалом проводиться понад 200. На місці злочину, як і у помешканні Варибруса, взято матеріал для генетичної експертизи результат якої остаточно розставить крапки над «і». Щелепа впала зовсім, і Бакула лише кліпав очима. Якби подібне втнув хтось із його підлеглих, він би вже давно схопився за телефон і порвав винного. Та й, власне, у найзахланнішому відділку навряд чи знайшлася б людина, який аж так бракує здорового глузду. А тут? Кого рвати? Посадовець, який верзе оцю нісенітницю на широкий загал, підпорядковувався напряму тим, хто сам кого хочеш порве. По країні розпочато операцію затримання Богдана Ворибруса, до якої залучено Весь оперативно-розшуковий склад. Направлено запит до Інтерполу, оскільки не виключена можливість, що злочинець спробує перетнути кордон. Операція перехоплення проводиться тотально, і ми впевнені, що затримання вбивці – лише справа часу. Ми, працівники правоохоронних органів, просимо громадськість допомогти у виявленні небезпечного. Виявляється, за нього вже все вирішили, адже стратегію роблять нагорі. Вочевидь, карти лягли таким чином, що назріла необхідність показати бодай якийсь результат. А встановлення особи-злочинця – це вже щось хоч як крути. І тепер на очах, у спільноти повинно відбутися показове розслідування, вінцем якого стане не лише затримання нірванського стрільця, а й розкриття багатьох резонансних злочинів останніх років, частина яких має чітке політичне забарвлення. Така собі демонстрація відлагодженої роботи системи охорони правопорядку у потенційного члена євроспільноти. Ось така стратегія. Справа за малим затриманням Богдана Варибруса, і це конкретне завдання належить виконувати йому. Бакула стишив звук і змучено всівся на канапу пропускаючи подальший словесний спам через змучену голову. Оголосивши, що за відомості про місце перебування злочинця призначено чималу винагороду, Шендерук зник з екрану, натомість розпочалася інша передача, де нарвані журналюги, користаючи свободу слова, вже відверто тягли в інший бік. Ішлося про безчинство поліції та спецпризначенців у помешканнях родичів підозрюваного, затримання його хворої матері, більш, аніж сумнівні доказову базу та портретну подібність. Тема безчинства правоохоронців за останні роки стала однією з найулюбленіших. З'ясувалося, що дружина Верібруса вже встили отримати столичного адвоката, одного з найвідоміших та скандальних. А опозиційні канали на повні легені доділи в труби стосовно порушень прав людини в країні з майже європейським статусом і оптом залучали компетентних фахівців, які тепер не приділі, і які нестями звинувачували владу і притягували діряву ковдру суспільної думки в надії хоч трохи привернути до себе увагу у вирішальний момент. Завтра почнуться офіційні заяви про російських політиків про те, що кримінальній країні не місце у європейській спільноті. Після завтра чергові вибори і це в ситуації коли народ тупо хоче їсти. Вертеп довкола слідства розгортався зі скаженою швидкістю та у кращих традиціях. Усі, хто тільки бачитиме найменший зиск, спекулюватимуть навколо процесу, так чи інакше, впливаючи на його хід. І тепер Бакула чітко бачив у ньому свою колію, що ставала дедалі глибшою. Якщо ж бути відвертим, її краї вже сягали вище голови, і вискочити, бодай кудись, не було можливості. Позаду ж котилося щось величезне, загрожуючи розчавити. Пігулка вже давно діла і мізки розносило на всі біч. Спромігся вимкнути телевізор, щоб не гундів цілу ніч, від якої, власне, залишилася самозгадка. Завтра їхати до тієї клятої дорожчі. Кров з носа треба. Бути на місці, нехай навіть підозрюваного там давно вже немає. Надія лише на власні сили. Він мусить скласти для себе Реальний портрет цього ворибруса, і прорахувати його дії, прочитати задуми. Лише це дарувало примарну надію на порятунок. Свідомість вимкнулася раптово. Більшості людей притаманні дурні думки надвечір і мудрі зрання. Не дарма існує відоме прислів'я, вживане у більшості казок. Та зараз правило не спрацювало. Він рив, наче навіжений дві доби. Мозолі з'явилися навіть попри класні рукавиці. На вечір долоні пекли, а плечі не зіймалися. Відтіло так тхнуло застояним потом, що самому було бридко. Майнула думка вирватися до райцентру, відвідати лазню. Та одразу згадався поворот лісової дороги з коліями і шестигодинні муки з його доланням. Вистеливши величезним шматком поліетилену переднє сидіння поруч із водієвом так, що стало аж на передню панель. Богдан натопив у машині і роздягся. Звісно, це виглядало справжнім капарством, обтирання вологою ганчіркою з мильним розчином. Нахляпав добре, проте стало легше. Він витерся рушником і пройшовся по тілу ватою зі спиртом. От тепер справді покращило. Шкіра вже не липла і не смерділа тепер у чистий одяг, відчути справжній кайф. Зранку і сили подвоїлися. Богдан заповнював контейнер з ґрунтом, вилазив на гору і витягав його, розсипаючи землю тонким шаром. А на самому краю ями вже височила купа прілого листя, назбирана вечорами на ослів, для маскування розкопки. Ще трохи. І результат прийшов. Той, хто вперто робить свою справу, обов'язково його діжде. Оперший він вийшов на пухкий ґрунт, і справа добряче просунулася. За дві години було розчищено місце, до якого так докопувався. Тепер, аби тільки пощастило. Порепана поверхня дерлася металевою щіткою, і майже зі столітнього нашарування проступала літерно цифрова комбінація, єдина в своєму роді, яка ідентифікувала знайдений брухт, підносячи його до рангу справжнього скарбу. У англійців не губиться нічого, і ця комбінація. Досі числиться в якомусь архіві, до якого мають доступ зацікавлені і компетентні люди. Все. Увімкнути камеру запис розпочався. Ракурс показував краї виритої ями і з кожним кроком наближення до неї відкривав обриси танка, фрагмент якого був розкопаний та достатньою мірою відчищений. Кадр поплив донизу і зафіксувався на корпусі поряд із неприродно маленькою, як для сучасних уявлень, баштою. Спрацював зум, виводячи на екран зображення номера бойової машини. Кінець зйомки. Ще раз переглянуто. Зробити кілька знімків – і ще раз те саме на телефон. А тепер швидко. Це був тріумф. Справжній, неперебільшений тріумф. Навіть не успіх. Беручи листя оберемками, він засипав, кинуте через краї ями гілля, ховаючи знахідку. Потім притрушив листям розкидану довкіл землю. Кудись поділися в тома та білю м'язах. Хотілося співати. Ще раз, обдивившись довкола, Богдан повернувся до джипа. Затримуватись тут далі не було ані найменшого сенсу. Але рука чомусь не піднімалася вставити ключа в замок запалювання та запустити мотор. Звідси буквально не хотілося їхати як дитина носитиметься тепер із омрієною іграшкою, що потрапила до рук. Що ж, можна і поноситися, бодай до ранку. Рішення прийшло несподівано і з першого погляду було абсурдним, адже те, що намірився зробити Богдан, можна здійснити з комфортом у теплій хаті і після справжньої ванни. Тим паче, Ще два дні тому звідси хотілося втекти чим швидше. Людина – дивна істота. Тут на місці воно здалося приємнішим. Чому ні, якщо душа бажає? Навіть сусід кудись подівся і вже не заважав ночами своїм биттям, наганяючи полохливі думки». Сіроманець постав у його уяві. Який він? Жодного разу Богтанові не доводилося бачити цього звіра. За роки блукань полями та лісами на очі потрапляло чимало звірини. І диких кіз бачив, і зайців, і лисиць. Навіть стадо кабанів одного разу перейшло галявину, змусивши захоплено і водночас злякано завмерти. А білок, кунець. Вовк не потрапив на очі жодного разу. Хоча Богдан знав точно, вони поряд адже про їхні витівки то там, то там, приймаючи його за мисливця, не раз розповідали місцеві. А ще у сподах поставали колись бачені. Телепрограми про тварин, де фігурували кадри з лісовим мешканцем, що найбільше з усіх претендував бути втіленням темних сил. Який він насправді? Богдан склав намет, щоб зранку одразу виїхати, і влаштувався на задньому сидінні. Сьогодні можна за удачу, за успіх, розкрутивши металеву пляшечку, він випив коньяку. Все-таки щось підтримувало і берегло його на цьому світі, допомагаючи жити. Підключивши ноут до електрики бортової мережі, він увімкнув завантаження, одночасно під'єднуючи мобільний телефон з інтернетом. Хотілося комусь подякувати за усе, от тільки не знав кому. Це відбулося років шість тому у відкритій кафесці на Роздоріжчі. Місцина була безлюдною, лише машини туди-сюди снували трасою. Саме там йому довелося зупинитися, повертаючись із чергової поїздки. Дуже хотілося їсти, і Богдан, заморивши страву, пив холодний квас, що останнім часом навіть... Бочковий однаково відгонив хімікатами. На той час йому вже вдалося розкрутитися в новій сфері діяльності, міцніше стати на ноги і житися з усіма негараздами. Вони не забулися, проте сприймалися інакше, і поклавши руку на серце, Богдан не зміг би стверджувати, що однозначно хотів би, відкрутити час назад, якби існувала така можливість. Саме у хвилини, коли розмірковував над цим, на парковці біля кафе зупинилася машина, і троє відвідувачів, які йшли робити замовлення, несподівано повернули до нього. Столики вигляді дерев'яних ковбанів були розставлені просто на траві, і Богдан займав один з таких у кутку, сидячи спиною до огорожі. Вони йшли до єдиного відвідувача кафе рішуче і цілеспрямовано. Щось неприємне вирухнулося всередині, коли молодики наблизилися і стали півколом. В одному насилу впізнавався старий знайомий Савченко – Сава. Хлопець виріс і змінився. Проте погляд свідчив, що ілюзії, на рахунок зміну його свідомості, бути не може. Відверто недобра, проте задоволена посмішка скривила його обличчя. йо, -йо! які люди!» – обійми зайди картинно розкрилися. «Богдан Дмитрович?» – ото вже не сподівався як життя молоде. Не питаючи згоди, він ляпнувся на ковбанне упроти і сперся грудьми на стіл. Пацани, не повірите, Богдан Дмитрович, мій улюблений учило, нині безробітний. Так уже розпорядилася доля. Той, хто і далі за всіма ознаками верховодив серед рівних собі, Озернувся на зброєносців і промовив до одного «Друже, Максе, піди до тих дівуль, дізнайся, чи є у них смітник Але не такий пластмасовий, як у залі, а великий десь на задвірках Такий придатний до люстрації, як у новинах показували І заразом спитай, чи давно його вичищали, а ми побалакаємо» Ну що, злидото, як життя? Ще не бомжуєш? Може, звик вже по смітниках обідати, і ми тут дурно на шоу сподіваємось? Еге, озвався той, що стояв позаду, бомжує. Це ж його тачка на парковці, нікого більше не видно. Вау, картинно здивувався Сава. Учило, ти що, запух? Навіть працюючим належить на запорозцях їздити, алюстрованих. Як це зрозуміти? Зизо, а ну загляньмо на спину. Якщо причеплено я підор, значить знову кудись прийняли. Немає, здивовано відрапортував здоровило. Здрастуй, Сирію, озвався нарешті Богдан. Також не сподівався і, чесно кажучи, не хотів цієї зустрічі. «Абана!» – викотив очі Савченко. «Не хотіти побачити власних учнів, яким колись про справжнє і вічне, та ти, козлино, зовсім нюх втратив?» «Не дивуйся, Сергію, я справді боявся такої випадкової зустрічі, і дуже шкодую, про той свій вчинок, який впевнений не забув іти спокійно, промовив Богдан, дивлячись йому в очі. І не у тім річ, що через нього довелося втратити роботу. Зважившись на таке, я свідомо жертвую собою, аби навчити вас, як ти кажеш, справжньому та вічному. Адже і ти, і татуша, кожен по-своєму, Намірився стати пропащими людьми. Йому таким чином я збирався втлумачити, що слід боронити себе і будь-яку силу можна перемогти. Тобі ж спробував пояснити, що за жорстокість людина може бути не менш жорстоко покарана. Вийшло ж усе навпаки. Татуша, якщо ти знаєш, спився, і тепер вже з власної волі лазить по смітниках. Ти, бачу, як був покидьком, так і лишився. Натомість я змінив власне життя на краще, і тепер не рахую кожної гривні, і, як ти вірно помітив, не ходжу з ганебними наліпками. Проте від згадок про наші стосунки стає соромно, адже виходить, що вчитель, виграв за рахунок своїх учнів. Те, що порівняно зі шкільними роками Сава втратив в інтелектуальному розвиткові, упадало в вічі одразу. Проте зміст сказаного однаково дійшов до його свідомості. Йому важко було приховати емоції, здавалося, у ньому відбере мову. Проте погляд, що випромінював шалену ненависть намагався зберегти спокій. Те, що попереду жорстока сутичка, у якій перевага на боці кампанії, було ясно, як Божий день, але й морального двобою Савченко програвати не бажав. Тому намагався до останнього не втратити обличчя. «Вистачить нитти, – учило, – сам казав, каєтеся, і дурний може». «Треба спокутувати!» Казала бак повнісінький, радісно сповістив Макс. «Машина не забирає вже тиждень. От і потіш її, що зараз спорожнемо. І папірця знайди з ручкою. Ну що учила?» «Згадайся, яких два слова писатимеш?» «Пробачте, хлопці, не вийде з незаоплечима Богдан». Забув, як олівця тримають. Іншим тепер займаюся. Відкинувшись на спинку сидіння, Богдан витяг неспішно пістолет, який возив із собою упродовж останніх двох років, після випадкової зустрічі із нестриманими конкурентами. Руки я зброї. Лягло нарепати дерево колоди, справляючи відповідне враження на всіх присутніх. Ті, що стояли, позадковали митєво, дурнувата й перелякана усмішка, та миролюбні жести мали на меті заспокоїти цього прибаченого. Звук клацання затвора довершив справу, тим паче відстань вже була такою, що вцілити непросто. Обоє дреминули так, що руки не потрапляли у ручки дверцят. Савар закляк на місці лише зблід. І ненависть, що випромінював з-під звужених повік його погляд, наче сконцентрувалася в один з густок. Богдан сидів спиною до кута потужної огорожі. Вперше неї карком він щосили Пхнув ногою ковбана вперед, закляклий від несподіванки Сава, не встиг зреагувати і полетів навзнак, борсаючись у витоптаній траві.